וייקח משה את המטה מלפני אדוני כאשר ציווהו, ויקהילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע, ויאמר להם, שמעו המורים, המן הסלע הזה נוציא לכם מים? ויירם משה את ידו, וייך את הסלע במטהו פעמיים, וייצאו מים רבים, וטשת העדה ובעירם.